Тішніше мені було б, коли б ти прислав хоч одного листа. Вона вилила на сковорідку тісто, і воно зашипіло. «Я писав тобі листи, мама», – сказав він несподівано ніжно, і аж очі опустив від зворушення. «Написав тобі тисячу листів». «Ова», – засміялася Галя, – «хотіла б я держити стої тисячі, хоч би десять. Вони були б нудні і неприємні», – відмовив він. «На тих листах я вчився володіти пером». «Володіти пером?» Галя була щиро здивована. «Так», – сказав він, на топту челюльку. «Бо я не забував у тих мандрівках про ще одного чоловіка, про діда Івана. Добре затямив, що той лишив п'ять списаних зошитків. Ти нічого про них не знаєш?» «Зшитки?» – задумалася Галя. І в неї ледве не згорів линець. «Які це зшитки? Старий справді мав якісь дивацтва. Марія Яківна, я хочу прочитати ці зошити, сказав хлопець, припарюючи люльку і випускаючи з рота сиву хмарку. Не знаю, чому в тих мадрівках я часто думав про діда і про ті зошитки. Але перш ніж за них сісти, я мусив навчитися науки красного письменства. Саме тому ти й складав листи до мене? Спитала трохи вражена але і потішена Галя. «Хочеш, щоб я свідчився тобі?» – засміявся хлопець. «Те, що син оправдовується перед матір'ю, є його освідчення. Вона почервоніла. Стало їй невимовно тепло від його слів, тож вона таки спалила млинець, надимівши більше, ніж він люлькою. «Ти не бачив, Оксани?» – змінила вона тему. «Бачив», – криво всміхнувся хлопець. Вона мене не впізнала. Ну звідки вона може тебе впізнати? Чи ти прислав нам хоч одну фотокартку? Їх лишилося в мене тільки дві. І то з того часу, коли ти ще не вмів ставити свого «я». «Фотографія – це облуда», – різко сказав хлопець. «Люзністське обшахруювання часу». «Як ти сказав?» – здивувалася Галя. «Обшахраювання часу. Ми легковажно тратимо час, і весь час намагаємося обдурити себе. Спогади, листи, фотографії – все це без вартості, хіба що вбирається в одежу мистецьку. Тоді воно витворює хоча б ілюзію. Це якісь не зовсім збагнені думки. Які твої плани? Віддам тобі ті гроші, що маю, потім знайду роботу і спробую жити тут». Галя поставила перед ним тарілку з млинцями, Годилося б випити за твоє повернення доброго вина, сказала вона, але від нас до магазину не близько. «Що це за хвіртка в паркані?» – спитав він, посилаючи до рота млинця. «А, це для Володимира!» – відмахнулася ножем Галя. «Знаєш, він помер. Це сталося так несподівано, буде вже тому п'ять років. Химерне, скажу, було в нас життя, доки не зачинили 12 школи, він змушений був жити внизу, а я на горі. Не з його ногою сюди було щодня дертися. Бабця ж зійти вниз рішуче відмовлялася. О, вона була наївно безцеремонна. Коли в тебе є дочка, казала мені раз у раз, навіщо тобі він? Жінки цього дому не мають потреби в чоловіках. Вони піддаються тільки пориву. Галя засміялася і засоромилася раптом, що сказала синові таку сакраментальність. Але очі її освітилися так ясно і щиро, що її мимоволі тягло до відвертості. Я тоді жартувала. Треба мені збудувати халабуду посередині гори. Притому геометрично точно виміряти відстань, щоб жодна сторона не була уражена. Вона замовкла і подивилася в вікно, наче й справді побачила ту халабуду серед гори. «Оксана видалася така крикуха», – сміхнулася вона – що я змушена була перебратися на гору. Тут більше простору. Але чого я тобі це розказую, ти б повинен це й сам пам'ятати». «Я й пам'ятаю», – сказав він. «Легше стало, коли зачинили 12-ту школу. Це вже було, здається, після тебе». Володимир дістав роботу в місті, і ми прорізали в паркані оту фіртку. Володимир сам ходив до головного лікаря за дозволом. Тепер я її знову забила. «Позбавляєш себе зручностей?» Через ту фіртку почали лазити всілякі суб'єкти, хворі і бознахто, а ми тут зовсім самі. «Я часто про це думав», – сказав хлопець. «Цей жіночий дім на горі – дивна це штука. Чоловіки справді ніколи тут довго не затримуються. зникали, як дим, а ви тут по-своєму розкошували». «Не таке, це вже й розкошування. А чоловіки звідси справді швидко зникали. Вони залишали тут дітей і книжки». «Саме про книжки», – сказав хлопець, – «не звідчому мене вабили сюди й вони. Хочу їх перечитати». «О, то велика робота! Знаєш, звідси не пропало жодної книжки. Їх почав збирати ще твій прапрадід. Решта чоловіків доповнювала його зібрання. Стара не любила тих книжок, а одного разу хотіла їх спалити. Я ледве їх відборонила. Ці книжки для чоловіків, а не для жінок». Любила казати, а чоловікам тут нічого робити. Вона була феміністка, створила культ цього дому. Загалом виводила його історію за кілька поколін до себе, але дуже мало знала про тих наших предків. Була вона часом опришкувата, але більше мудра. Була повна любові і зла. Мені раніше здавалося, що легенду нашого дому створила таки вона, мала неабияку фантазію. «Ну, а тепер», – спитав хлопець, дивлячись, притул на матір. Галя вже напекла млинців і погасила керогаз. Він високо спалахнув і погас. В кухні запахло смаженим тістом, чутчуновим тю димом і перепаленим гасом. Галя сіла на стілець, і хлопець подумки відзначив, що вона за ці роки добряче поповніла, але обличчя її було так само ніжне і гарне. Дивився на це обличчя замиловано, бо саме воно неодноразово снилося йому в далеких мандрівках. Знав, не було красивішої жінки на землі за його матір. Женившись, він не вибиратиме красуню. «Тепер?» – перепитала Галя. І на її обличчя лягла легка хмарка задуми. «Тепер я думаю інакше. Знаєш, що сказала мені одного разу бабця? Коли я постаршаю, почну мудріти, як почала мудріти й вона». Моя доля в цьому домі була особлива. Я й справді жила тут, посередині між тобою і бабою, між Володимиром і нею, пізніше між дочкою і Володимиром. Я полюбила ті ваші чоловічі книжки і майже всі їх перечитала. Тепер мені, вона всміхнулася широко і гарно, доведеться стати між тобою і Оксаною. А що вона? О, це штучка, мати нагнулася і сказала притишено. «Чим більше вона підростає, та Оксана, тим більше я починаю вірити, що ті наші казки, які так любила переповідати бабця, не такі вже й казки». «Казка – це те, чого ми хочемо», – сказав хлопець. «Це своєрідні символи наших бажань. А бажання в одних здійснюються, а в інших – ні. У нас вони, здається, здійснюються». Хлопець устав і вибив облудку вікна попіл із люльки, Дивився вниз, до кущів та річки, і побачив далеко-далеко ясно синю постать у пройомі порожньої вулиці. «Я хотів би тебе спитати ще про одне», – сказав хлопець, і голос його при тому став металевий та сухий. «Коли я був у тих роз'їздах, то думав ще про одну людину. Не Анілу? спитала за його спиною Галя. «О, вона часто прибігає до мене. Часом і про тебе питає». Колись ви малими дружили. Яка її доля? Їй не пощастило вийти заміж, сповістила Галя. Олександра Панасівна згризла їй голову. Я, каже, маю обридження до чоловіків. У жінок, знаєш, буває таке. Він прокинувся від шуму дощу. Вікно було розчинене, і в просвіті видно стало тугі струмки води. Великої сили грім струснув повітря десь віддалік, Цюристи лелась із ринви вода. В глибині дому розмовляли, і хлопець зачудовано розвернувся. Довкола витиналися стелажі із темними рядами книжок. Буйна веселість раптом примусила його сісти. Простяг руку і витяг перший ліпший томик. Сторінки були жовті і пахли порохом. Водяні, струмені за вікном теж були жовтуваті, просвічувалося сонцем. Хлопець поклав книжку на місце і скочив на підлогу. В голові легко пошумувало від сну, після якого ще не отямився. Він став сперші долонями об підвіконня і, наскільки міг, висунувся назовні. Дрібні краплі, розбиті на піддащі, зрасили йому обличчя. Просто перед ним густо посмуговане золотистими нитками сліпого дощу лежало велике вечірнє сонце. Небо грало багрянцем, а над річкою висіла сива хмара і завзято цвяхувала землю і воду. Захотілося хлопцеві зістрибнути долі, як робив він це малим, щоб покупатися в віскристих патьоках, але теплий смуток зі смаком того посмугованого сонцем дощу вплив хлопцеві в душу. Він побачив школу, а коло неї двір, а в дворі стояла під парасолькою яка жінка. Було чудно, що не ховається в хату. Хлопців затремтіло легенько в грудях, здавалося, хоч була між ними велика відстань, зустрілися вони очима з цією жінкою і ніяк не могли їх розвести. Хлопець пошукав у кишеню люльку і закурив, випустивши сивасто-синій клубень. Наче снився йому якийсь незвичайний сон, стояв і пускав у вікно сині хвилі, дим пронизувався іскристими струменями. А постать у дворі Олександри Панасівни стояла і стояла. Спустився на стільця, гупало йому в скронях, погасла люлька, яку він затис у кулаці, химерні думки закрутились у голові. Все ще думав про золотистий дощ за вікном і про ту постать із парасолькою. Хтось йшов коридором, і він поспішно звівся. Відчинилися двері, гарна повна жінка виросла в прочілі. «Все куриш?» – засміялася Галя. «Цьому домі так давно ніхто не курив». «Гроза!» – сказав хлопець, усміхаючись. Галя присіла на канапку. А так раптово зірвалася. Не чув, який був шалений вітер. «У нас поламало стару сливу. Це тут, з якої ти колись був, упав». Хлопець напружив пам'ять. Багато позабував із того, що тут діялося, і повертав усе з натугою. Мати поставила лікті на коліна, поклала на долоні підборіддя, дивилася на нього з примружцем. «Такий смішний ти зробився. Оце дивлюся, ти й не ти. Хвиля на тобі твоя, а хвиля чужа. Це літа», – сказав він, набиваючи люльку. «Найсмішніше, що в мене щодо тебе таке ж враження. В тебе не повинно бути такого враження», – мовила мати, вигнувши брови. «А то ж чому? У нас нічого не змінилося». Поглянь, всі речі на своїх місцях, дивилася на нього і з тим таки прижмурцем, і це хлопця трохи іритувало. І все таки в мене таке враження, що й ці нерухомі речі побували на тій таки каруселі. Це тобі від незвички, сказала мати і встала. Підійшла до полиці, взяла книжку і рушила до виходу. В дверях розвернулася і на її вустах заграла усмішка.